Na 1202. godine prema Zadru isplovila je za ono vrijeme golema flota. Na brodovima nalazilo se 4500 konja i oko 9000 konjušara. Pored njih ta golema flota prevozila je 4500 vitezova i oko 20.000 pješaka. Jedan od vitezova na brodovima napisao je da nikada ljepša mornarica nije isplovila iz bilo koje luke. Robert de Klari, drugi plemić koji se nalazio na tim brodovima, napisao je da je zagledanje to bila najljepša stvar od kada je svijet postojao. A pa kad razapeše svoja jedra i kad podigoše svoje zastave na vrh brodskih kula kao da je čitavo more oživjelo i kao da se sve zapalilo od brodova koje su poveli sa sobom i od velikog veselja koje su činili. Pored te flote još je isplovilo 50 brodova. Na čelu te flote bila je ratna Galija koja je bila sva u crvenoj boji i na čio palu bi bio razapet šator od crvene svile. U tom je šatoru boravio Henrik Dandolo, duž Mletačke republike, tada 93 godine star i slijep.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 Osvajanje Zadra bio je način da se plati račun za prijevoz križarske vojske do Palestine. Jedan od sudionika tog pohoda u dijelu osvajanje carigrada ovako je opisao dolazak Temor Narice pred zadar. Prve lađe stigoše pred grad i baciše kotvu i u druge. I sutradan nasta jepo i vedro vrijeme. I stigoše sve galije i brodovi i druge lađe što ostadoše. I osvojiše luku silom. I prekinuše lanac, koji je bio veoma jak i dobro građen, i stigoše na kopno, tako da je luka bila između njih i grada. Tada ste mogli vidjeti mnogo vitezova i mnoge posluge, kako izlaze iz lađa i kako izlače iz brodova mnoge dobre konje i mnoge bogate čadorove i mnoge šatore. Na taj se način vojska ulogorila. I zadar bi opsjednut na samo Martinje. Neki su se u križarskim redovima protivili za uzimanju Zadra. Jedan opat iz reda cistercite zabranio je u ime pape napad jer je to kršćanski grad, a oni su hodočasnici. Ali pogodba s mletačkim duždom bila je sklopljena i križarska vojska uz pomoć mletačke počela je jurišati na grad. Napad je počeo 13. studenog 1202. godine. I ujutro pođoše da se utabore pred vratima gradskim, gdje namjestiše svoje kamenobacače i katapulte i druge svoje strojeve, kojih su imali mnogo. I sa strane mora postaviše ljestvene lađe. Tada stadoše bacati na grad kamenje protiv zidova i protiv tornjeva. Pet dana potraja tako navala. I tada postaviše na jedan toranj svoju bušilicu i stadoše bušiti zidove. I kad Zadrani vidješe to, zatražiše pogodbu. Križarska vojska zauzela je grad za mletačkog dužda. I tako je Henrik Dandolo uspio zauzeti grad koji bi sama mletačka vojska i mornarica teško zauzeli. Venecija je tako osvojila tada najjačiji i najbogatiji grad na istočnoj obali Jadrana. Bio je to lukav i bezobziran potez kojima se odlikovala Venecija, grad republika koji je opstao više od tisuću godina i koji je dobar dio svog postojanja gospodario trgovinom i morima sredozemlja a taj je grad nastao iz niza otočića na kojima su živjeli ribari i solari. Njima su se pridružili ljudi koji su pobjegli pred barbarskim narodima koji su provalili na poluotok. Govori doktorica Lovorka Čoralić Hrvatskog instituta za povijest. Prva sjedišta zapravo tih izbjeglica i prva sjedišta Venecije nisu bila današnja Venecija, nego neki susjedni otoci na laguni koji danas zapravo čak više i ne postoje uslijed prirodnih poremeća rijeke, rijeke Brente, Poa, dakle svi tih prirodnih polukatastrofa. Tako da su sjedišta i prvotnog dužda i upravitelja namjesnika Venecije. U početku bila u Heraklijani, Malamoku, Pajk Jođi, zatim otoku Točelo, dakle potpuno dru drugim lokacijama koje su poslije izgubile svoju ulogu samim izrastanjem Venecije, današnje Venecije. Oni su zapravo postali... Potpuno sporedni dio lagune, dakle, bez ikakvog velikog, velikog znače, značenja. Ono što je za Veneciju u tom početnom dijelu karakteristično je da ona bila dio bizanskih stečevina. Dakle, to je osnovna karakteristika prvi stoljeća opstojnosti Venecije. I to je zaista mukotrpno izrastanje grada i države. I zapravo dva razloga. Prvo iz razloga političke podložnosti Bizantu. A drugi razlog je upravo ta jedna negostoljubivost terena, teškoća življenja na tom terenu. Možete samo zamisliti koji su to sve slojevi tamo uopće dolazili. Nemogućnost bavljenja nekom kvalitetnijom privredom. Malarija, dakle, masu zapravo otegotnih okolnosti. Po mitu o svečanom osnivanju grada, Venecija je osnovana u podne 25. ožujka 413. godine. Osnovali su je i iz Padove, koji su postavili kamen temeljac na Rialtu, kako bi stvorili svetište slobode u Italiji, koji su rastrgali barbari. marko Antonio Sabelico, povisničar iz 15. stoljeća, stavio je usta svećeniku koji je obavljao posvetu gradu ove riječi. Kad se jednoć osmjelimo da učinimo nešto veliko, daj da nam uspije. Sada klečimo samo pred siromašnim žrtvenikom, ali ako naši zavjeti nisu uzaludni, podizat će se ovdje tebi, o Bože, k nebu stotine hramova od mramora do zlata. Sabeliko je kasnije usporedio Veneciju s kuticom za nakit tadašnjeg svijeta, ali do te raskuši bio je dug put. U šestom stoljeću Kasidor, rimski političar, povijesničar i ministar pri Ostrogotskom kralju, uputio je pismo tribunima Mletaka. To je pismo jedna od najstarijih dokumentiranih vijesti o životu stanovnika lagune, na čim će otocima i otočićima nastati Venecija. Kasidor ovako opisuje tu lagunu. Gdje plima i oseka čas izmjenično pokrivaju, čas otkrivaju površinu polja, a kuće nalikuju gnjezdu vodenih ptica. Gdje se ljudi moraju braniti protiv prodiranja plime, praveći umjetne brane od vrbova šiblja. Nema zavisti. Jedino se natječu u proizvodnji soli. Namjesto plugova i srpova, oni okreću valjcima. I to im daje sve što im je potrebno, jer nema nikoga tko ne bi želio doći do soli. Soli je u srednjem vijeku bila poput blaga i stanovnicima lagune ona je bila glavni izvor prihoda. Središte traženja soli bilo je na otuku Kiođa. Sol je bila glavni trgovački proizvod u najranijim desetljećima Venecije. Venecijanska sol dopirala je gotovo sve dijelove Apirinskog poluotoka. Uz vađenje soli u tim najranijim vremenima, ribolov je bio glavni izvor prihoda. Istoga Iz toga je nastala moćna Venecija, sjajni grad koji će gospodariti trgovinom na sredozemlju. To izrastanje nije išlo preko noći. Nije Venecija preko noći dobila sva ova zdanja koja danas mi poznajemo početku je to bio grad siromašnih ribara, pomoraca, e, proizvođača soli, e, sitnih trgovaca koji su prodavali svoje sitne proizvode poljoprivredne, brodeći najviše uzduž, same lagune, ne, nisu išli previše daleko. To nije vrijeme trgovačkih nava i velikih flota koje dopiru do svih bitnih luka sredozemlja. Nego je to u početku jedna mala lokalna trgovina, ali kroz cijelo vrijeme e, postoji jedan konstantan rast. Dakle, u oba pravca, s jedne strane, težnja da se oslobode Bizanske e, uprave, što im je pošlo za rukom e, nakon dosta mukotrpnih borbi, nakon smjenjivanja duždeva koji su bili prozapadno, pro odnosno profranački orijentirani ili oni koji su bili orijentirani probizanski. To je cijeli niz e, ustanaka, obaranja pojedinih duždeva, sukoba velikih moćnih patricijskih obitelji. i Nekoliko stoljeća je to trajalo i poklopilo se zapravo sa slabljenjem Bizanta. Dakle, u onom momentu kad je i Bizant oslabio, kad je Venecija postala jedna isturena točka na koju se više nije mogla od te mjere računati, Venecija zapravo i formalno stječe nezavisnost. Grad koji se uzdizao na sjevernom Jadranu počeo se širiti i početkom devetog stoljeća došlo je do prvog sukoba s Neretljanima, gospodarima srednje dalmatinskih otoka Brača Korčule Hvara. Godine 829. umro je mletački duž Justinijan i naslijedio ga je njegov brat Ivan Patricijak. Jovani prvi stupio u kontakt s Neretljanima. O tom događaju u svojoj kronici piše Đakon Ivan, tajnik mletačkog dužda Petra II. Orsaola. Oko tog vremena došao je poslanik Slavena s Neretljanskih otoka gospodinu duždu Ivanu i on ga je pokrstio te sklopio s njim mir, premda je taj mir malo vrijedio.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 Taj je naime duž treće godine svog duždevanja krenuo s ratnim lađama prema Slaveniji da bi je osvojio. Čim je došao do mjesta koje se zove Zasilak Svetog Martina, sklopio je mir s njihovim knezom po imenu Mislavom. Prešavši zatim do Neretljanskih otoka, sklopio je također s Neretljanskim knezom Družakom savez Premda je taj vrlo malo vrijedio i tako se vratio u Veneciju. Petar Trandenik nije puno postigao, osim što je sklopio mir s hrvatskim knezom Mislavom. Sljedeće 840. godine ponovo je duž došao s flotom i kod srednje dalmatinskih otoka po prvi su se puta sukobile slavenska i venecijanska mornarica. I venecijanci su izgubili. Isto tako umješni ti venecijanski trgovci, poduzetnici, sa vremenom šire svoju proizvodnju, sve više se usmjeravaju na trgovinu i zapravo taj jadranski bazen, i tu dolazimo i do nas, jer je naše luke i naša obala neophodna, je bila kondicija sine qua non venecijanskog privrednog uspjeha, tu zapravo mi dolazimo na red i uključujemo se na neki način u venecijansku povijest, upravo stoga toga što smo postali, što je ta interakcija od tog vremena vrlo intenzivno prisutna. Možda prvi i koji su ovako uvijek bili, imali neke romantičaske predođbe i u historiografiji, ali u poima ni običnog čovjeka su ti neretvanskom letački pomorski bojevi e, koji su trajali negdje do otprilike 1000. godine sa u početku naravno velikim uspjesima neretvanske mornarice koja je zaista zadavala velike probleme venecijancima ometala njihovu trgovinu e, slobodnu plovidbu Jadranom poznata je priča o tributu koji su morali plaćati i našim knezovima ali i neretvanima e, Možda činjenica da su venecijanci neke od svojih najpoznatijih mitova na neki način povezali sa nama i sa nekim uspjesima nad nama govore koliko su zapravo i Hrvati odigrali jednu vrlo bitnu ulogu i koliko je taj naš prostor za njih bio bitan. Naime, postoji jedna legenda da su neretvanski gusari uspjeli u nekom trenutku oteti mletačke djevojke i odvesti ih barkama prema svojem kraju, ali su se tada po mletačkoj verziji događanja, koja je sve naravno to ne potvrđeno u izvorima, mlećani su se snašli, zaplovili svojim brodovima, uspjeli vratiti svoje žene nazad i uz čast toga se ustanovila jedna svetkovina koja je trajala još jako puno vremena. Na čelu Mletačke republike bio je Dužd, podrijetlo te funkcije datira iz prvih stoljeća Mletačke povijesti, kada je Venecija bila pod Bizantom i kada je gradom vladao Magister Militum, kojeg je imenovao Carigrad. Kako je Bizantska vlast slabila, tako su Mlečani počeli izgrađivati svoje funkcije vlasti. Prema predaji prvi Dužd zvao se Paoločio Anafesto i on je imenovan 697. godine i vladao je iz Herakleje. Sjedište dužda preselilo se u Malamoko 742. godine, a 811. premješteno je na otočku skupinu Rialto. Prvi samostalni dužd neovisan u Bizantu bio je Peter Trandenik. U to najranije doba postojali su pokušaj da se funkcije dužda nasljeđuje unutar moćnih venecijanskih obitelji, poput Orseola i Candijanija, ali Venecija nikada to nije dopustila. Za razliku od ostalih talijanskih gradova koje su razdirjali sukobi moćnih obitelji, Venecija nije prolazila kroz to. Venecija je specifična u odnosu na druge talijanske gradove države, primjerice Milana, Vičence, Firence, gdje su vladale obitelji, moćne obitelji kao Medici i tako dalje, koje su se nametnule svoju nasljednu vlast. U Veneciji je bilo pokušaja toga. Dakle, nekoliko obitelji je imalo tendenciju da za svoju obitelj, za svoje potomstvo, uspostavi nasljednu vlast. Međutim, u Veneciji djelo puno patricijskih obitelji i nekako se u samom startu nastojalo to izbjeći. Dakle, uspostavio se jedan poredak koji je značio vlast patricijata, ali... Ne, ne vlast jedne patricijske obitelji. Dakle, pokušalo se i uspjelo se spriječiti da duždeva vlast postane nasljedna. Kažem, bilo je pokušaja da se to ovaj, učini. Evo primjer je mletački dušt Marino Falijer iz 14. stoljeća, koji je pokušao za sebe i za svoje potomke nametnuti Dakle, promjenu tog uređenja i pokušati osigurati nasljednost vlasti. On je smijenjen, e, pogubljen i zanimljivo je u galeriji e, portreta mletačkih duždeva u jednoj svečanoj sali koja e, impresionira dakle, portretima od prvog dužda pa sve do posljednjega. Na mjestu portreta Marina Faliera postoji jedna crna e, ploča, odnosno jedno, pr jedno prazno mjesto na kojem je upisano Ovo je mjesto trebalo pripadati duždu Marinu Falijeru pogubljenom radi izdaje svoje domovine. Kao opomena svakom duždu i svakom ko pokuša nešto slično napraviti. Nakon velikih barbarskih provalo u petom stoljeću i nakon pada zapadnog rimskog carstva 476. godine, veliki dio europe i sjeverne Afrike počeo je propadati. Orozije, teolog i autor prve kršćanske povijesti svijeta koji živio u tom petom stoljeću, ovako je opisao to vrijeme. U sred ruševina velikih gradova tek su nam raspršene skupine stanovnika svjedoka prošlih nevolja još potvrđivale nekadašnja imena. Većina gradova porušeni su i opljačkani u naletu barbarskih naroda. Dobar dio stanovništva stradao je o tim naletima ili se odselio iz grade. Stradavanjem gradova stradavala je i trgovina i proizvodnja i društvo je postalo sve siromašnije. Zajedno s propadanjem proizvodnja i trgovine propadale su i ceste, koje su rimske legije stoljećima izgledživale i održavale i koje su izvrsno povezivale sada uništeno carstvo.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 Jedana do 12 dana iz Firence u Napulj. Uz zapuštenost puteva problem je bila i nesigurnost koja je vladala na tim putovima. Putnici su mogli biti opljačkani i ubijeni. Poštanska služba koja je u rimskom carstvu besprekorno funkcionirala barem do barbarskih provala, jedva da je bila poznata u srednjem vijeku. Izuzetak je u pravilu redovita otpremna služba za dostavu pisama koja je povezivala Veneciju s Starigradom. Puno brži bili su morski putovi. Uz povolne vjetrove brod je mogao prevaliti do 300 km na dan, ali i pomorski putevi bili su opasni. Putovanja su mogli ugroziti očajne bonace ili jake struje. Jean Joinville, čuveni francuski pisac i kroničar sedmog križarskog pohoda, ovako opisuje put lađom prema Egiptu. Na moru nam se dogodila čudesna stvar. Nađo smo se na obalama Barbarije, ispred neke posve okrugle planine.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 Na jugu, na sredozemlju, pojavili su se talijanski gradovi poput Dženove, Pize, Amalfija, Milana i Sijene, koji su se također obogatili trgovinom. Ali među njima, opsegom trgovine i bogatstvom, izdvajala se Venecija. To nije išlo preko noći. U početku su to bili siromašni ribari, solari, sitni trgovci i brodari, ali onda se ta trgovina počela širiti duž cijelog Jadrana. Morate znati da je Venecija u jednom trenutku bila jedini Bizantski posjed u ovom dijelu Jadrana i da je znala vještim manevriranjem, tu je vrlo usporediva situacija Dubrovnika, vještim političkim manevriranjem između tada moćnih Franaka i Franatske države i Bizanta, dakle moćnih susjeda velikih carstava, velikih državnih tvorevina, ishoditi u, kod svakog od njih pravo slobodne trgovine, pravo dolaženja njihovih trgovaca, prodaje, proizvoda, ona postaje tranzitno mjesto koje svi trebaju, takozvani Porto Franco ili nekako slobodna zona, i koje treba i Bizantu, koje treba i Francima, a kasnije i Turcima. To je jedan od razloga zašto i Dubrovačka republika uspjela opstojati, to je razlog zašto i Venecija nametnula se kao, kao skela, kao jedan... Prostor koji spaja istok i zapad i preko kojega se sve odvija. U šestom stoljeću Kasidor, rimski političar, povijesničar i ministar pri Ostrogotskom kralju uputio pismu tribunima Mletaka. Iz Istre u Ravenu trebalo je prevesti vino i ulje. I Kasidor je izričito tražio da prijevoz obave mlećani koji su, kako je napisao, unutar svojih granica posjedovali brojne lađe i koji često prelaze preko beskrajnih prostora i koji kada im bije svjetrova zatvori more, imaju na raspolaganju jedan drugi put preko mirnih rijeka. Od kraja 7. stoljeća mletečka se trgovina počinje širiti. Nakon pada Ravene i Ravenskog egzarhata, Venecija ostaje jedino uporište Bizanta u sjevernoj Italiji. Iz tog položaja mlečani izlače najviše koristi. Uspostavlja se trgovina s talijanskim gradovima, dopiru do grčkih i maloazijskih luka. Ubrzo mlečani postupno postaju posrednici u trgovini između Zapada i Bizanta. Mlečani su u tim prvim stoljećima trgovine trgovali gotovo svim proizvodima. Lovarka Čoralić u knjizi Venecija kraljica mora piše. Među unosne trgovačke grane ubrajala se i trgovina robljem, u kojoj su mlečani uz ostale talijanske trgovice imali izuzetno zapažen udio. Roblje se dovozilo iz slavenskih i germanskih zemalja, često pod optužbom da je riječ o nevjernicima, te se prodavalo uzduž Italije, u francuskim lukama, ali i u lukama Sjeverne Afrike, Egipta i Sirije. Uz trgovinu robovima u tim najranijim stoljećima povisti Venecije najbolje se trgovalo solju i usoljenom ribom. Kako je odmicalo vrijeme, širila se trgovina i povećavao se asortiman proizvoda kojima se trgovala. Trguje se po najprije tuđim proizvodima, osim ribe, soli i stakla. Željezo se uvozi iz istočnih alpa, drvo iz Istre i Dalmacije, vuna potrebna za tekstilnu manufakturu iz Italije, Flandrije i Engleske. Iz slavenskih zemalja na Balkanu nabavlja se roblje kojim se trguje uzduš sredozemlja. Iz bizantskih i islamskih zemalja mletački trgovci nabavljaju sukno, svilu, nakid, zlato, srebro, slonovaču, začine, oružje, vino, ulje i razno voće. Venecija je vrlo rano krenula sa izgradnjom jake trgovačke flote. Mletački arsenal u kojem su se gradili veliki i ratni i trgovački brodovi, bio je, bilo je nešto što je bilo zaista impresivno za, za to vrijeme. Čak se u toku jednog dana moglo, mogao se graditi jedan brod. Njezini brodovi dopirali su sve bitne luke zapadnog svijeta, ali je u svijeta istoka, islama. Venecijanci su bez problema trgovali sa islamskim svijetom, bez obzira što je kršćanski svijet ratovao sa njima. Venecijanci su naravno vladali našom obalom i ona im je bila, onaj, opet, onaj most prema istoku, prema Balkanu, prema jugoistoku Europe, Tako da je jednostavno u Veneciju se sve slijevalo. Jedna zona u kojoj je svaki trgovac mogao doći, prodati svoje proizvode. Tako da ste mogli kupiti i dalmatijsko vino i usoljenu ribu i grčka vina i egzotične životinje sa istoka i Flandirsko sukno. I nije bilo proizvoda koji je poznavao tadašnji svijet, a da se u nije mogao kupiti. Venecija je bila pametna država, tolerantna. E, nije ona gledala očelju doći prodavat na njezine trgove i na sajmove e, tučin. Terzijanac, e, Arapin, e, Njemac, Francuz ili Hrvat. E, ako su oni e, dolazili s dobrom namjerom i ako je to ona procijenila da njoj koristi, oni su ih bili dobrodošli. Tako da to bila ono ba Babilonija u malom. Ali trgovina imala i svoje loše strane. Godine 1347. Vojska Kipčaka Labavu organiziranog Turskog plemenskog saveza koji je zauzimao ogroman prostor euroazijske stepe, obsjedala je grad Kafu na poluotoku Krimu. Kafa je bila važna trgovačka postaja grada Dženove, najvećih venecijanskih suparnika. Građani Kafe imali su tu nesreću da su tijekom te opsade bili vjerojatno prvi evropljeni koji su bili zaraženi kugom. Kuga ili crna smrt krenula je iz Kine i Središnje Azije, a te 1347. došla je u dodir s Evropljenima. Iz grada kafe Kuga se dalje širila trgovačkim brodovima. Te 1347. Kuga je još došla na Siciliju, Sardiniju, Korziku, te gradove Đenovu, Marsej i Carigrad. Sljedeće godine crna smrt zahvatila je gotovo cijelu europu Tada je ta bolest došla i u Split koji je tada priznao omletačku vlast. Nepoznati pisac iz Splitske plemičke obitelji kuteja ovako opisuje epidemiju kuge u gradu. Ta nemila pošast najprije je počela sijati smrt među tupom stokom. Šuga i guba potpuno su napale na konje, goveda, ovce i koze, tako da su im se dlake otkidale s leđa i padale na zemlju. Mršavljeli su i slabili, te poslije malo dana i ugibali. Zatim je, šireći se po čitavom svijetu, ta nemila kuga počela bijesnjati među bjednim ljudima i uništavati im snagu. Kad bi se čovjeku na kojem dijelu tijela pojavio kakav znak žlijezde ili čira, spopala bi ga vrućica s groznicom. Takav nije više gajio nikakvu nadu da će na ovom svijetu dulje živjeti, već je s mjesta, najprije pobožno i skrušena srca, ispovjedao svećeniku svoje grijehe, preporučivao dušu Bogu i stvarao oporuku trećeg ili četvrtog dana on bi odjednom izdahnuo. Pouzdano se zna da je epidemija Kuge pogodila Split i Dubrovnik. Za Split pisac iz obitelji Kuteja piše da su poginuli mnogi plemići i bezbrojni splitski pučani. Procijene broja mrtvih u Dubrovniku kreću se i do brojke od deset tisuća umrlih. Francuski kroničar Jean Froissart tvrdio je da je trećina stanovništva Europe umrla od Kuge. Danas se grubo procjenjuje da je crna smrt ubila oko 25 milijuna europljana. Neki dijelovi Europe nisu bili jako pogođeni tom bolešću poput milanskog vojvodstva i Flandrije, a neki su dijelovi Europe bili opustošeni, posebno su jako pogođeni gradovi, pogotovo oni koji su živjeli od trgovine i u koje se zbog te trgovine slijevao veliki broj ljudi. Venecija se nalazila među tim posebno pogođenim gradovima. To je bilo neizbježno. Bolesti su kuga i slične pohare su uništavale veliki dio Europe. I brodovima koji su naravno u Veneciju u velikoj mjeri pristajali, naravno da je dolazilo i do toga. E, nije to slučaj samo Venecije, to je slučaj i drugi talijanskih gradova, to je slučaj i naše obale. E, Venecija je imala veliku depopulaciju stanovništva upravo tada, u 14. stoljeću, ali i u 16. stoljeću. E, Upravo nakon tih depopulacija dolazi do velikog priljeva stanovništva, Tada dolaze u jednom velikom dijelu upravo i brojni naši seljenici sa kompletne istočno obale. Tada se Venecija puni zapravo useljeniškim stanovništvom i relativno brzo su se te, te, ti demografski gubici uspjevali ovaj, sanirati. E, koliko su te kuge, e, te epidemije, bile e, strašan događaj za Veneciju, svjedoči da su zapravo neke od najpoznatijih venecijanskih zavjetnih crkava madonadela salute ili gospod zdravlja upravo sagrađene e, kao e, zahvala grada, kao zahvala venecijanaca svevišnjem što ih je poštedio od danjih e, katastrofalnih razaranja e, takvih pošasti. Temelj trgovačke moći venecije bila je njezina mornarica. U 12. i 13. stoljeću poboljšavaju se inače slabi i tehnički zaostali vjekovni brodovi. Zbog prijevoza drveta i žita moraju se graditi veći brodovi. Hanzeatski gradovi grade svoje koge, a Venecija gradi galije, ali rijetko koji taj brod prelazi 200 tona. Konvoj koji Venecija, prva pomorska sila tog doba, oprema od početka 14. stoljeća jednom ili dvaput godišnje prema Engleskoj i Flandriji, sastoje se od dvije ili tri galije. Jacques Le Goff, u civilizaciji srednjovjekovnog zapada piše Godine 1328. primjerice, osam je brodova namijenjeno putovanju u smjeru Cipra i Armenije, četiri za Flandriju, deset za Romaniju, to jest Bizansko carstvo i Crno more. U kolovozu 1315. kada Veliko Vijeće, nakon što je dobilo zabrinjavajuće vijesti, naređuje svojim brodovima na Sredozenu moru da formiraju konvoj i iz njih isključuju velike brodove, jer ih sporost čini nepodobnima za putovanje u konvoju, njih pak ima devet. Veličinu venecijanskih trgovačkih brodova ograničavao je propis koji je pretpostavljao preobrazbu trgovačkih u ratne brodove, ako bi se za to ukazala potreba. A u toj preobrazbi brodove nije smjela sputavati veličina i sporost. Godine 1335. venecijanske konvoje u prosjeku je činilo 26 brodova od 150 tona. Veličina venecijanske flote procijenjena je na 40.000 tona. U Veneciji se čak pekao mornarski dvopek, takozvani biskoto, koji je mjesecima pa čak i godinama bio upotrebljiv. Taj se dvopek jeo kada venecijanski brodovi nisu mogli doći u svoje ili prijateljske luke i kada se nisu mogli opskrbiti svježom hranom. Ali takvih je luka u istočnom sredozemlju bilo sve manje. Do četvrtog križarskog rata Venecija je izgradila pravo kolonijalno carstvo na istočnoj obali Jadrana na kreti otocima u Jonskom i Egejskom moru. U 14. i 15. stoljeću Venecija će zavladati Ciprom i Krvom. I to je uspjela zahvaljujući kako svoje mornarici, tako i svojim diplomatima. Venecija je bila i moćna ekspansionistička država. Venecija već od najranijih stoljeća kreće postepeno osvajati Istočnu Jadransku obalu. I uspjeva je u najvećem dijelu osvojiti početkom 15. stoljeća i to traje ta... Uključenost naših krajeva u mletačke posjede do njezinog skončanja 1797. godine. E, paralelno s time u 15. stoljeću Venecija se širi na svoje zaleđe ili terafermu, e, koje je bilo vrlo bitno e, iz razloga što je tu puno plodnih terena. Najbolja vina, talijanska vina, severno talijanska vina danas su iz tih krajeva žitarice, zatim plovni putevi koji vode prema sjeveru, prema Alpama i dakle prema jednom drugom tržištu. Venecija koristila e, zavađenost e, malih gradića, republika, država e, i tako jednog po jednog jednostavno potčinjavala svoje vlasti. Naravno da su e, moćne e, italijanske države, pa i papa, pa i Austrija u pojedinim etapama željeli naškoditi Veneciji i da je Venecija sa njima vodila ratove. E, najpoznatiji je bio rad za kambrajsku ligu koje se dešavao u 16. stoljeću gdje je Venecija zaista bila e, u jednoj neposrednoj, ovaj, neposrednoj ugroženosti, međutim Venecija bi u tim situacijama koristila međusobnu zavađenost svojih saveznika i makar je tada ona izgubila veliki dio teritorija uvijek je diplomatskim umjećem uspijevala posvaditi te saveznike koji su onako imali labavi savez. Njima je bio jedini motiv saveza bio zapravo uništiti Veneciju. Ali onda bi se oni sami međusobno u principu posvađali oko krajnjih ciljeva i Venecija to uspjevala iskoristiti. Pravi primjer mješavine lukavosti, bezobzirnosti i umješne diplomacije koje je napravila Veneciju velikom je mletačko zauzimanje Zadra 1202. godine. Ono što je započelo kao križarski pohod, pretvorilo se u napad na kršćanski grad. Godine 1198. Papa Inocent III. zapovjedio je da u Francuskoj počne agitacija za novi križarski pohod. Obećan je bio oprost grijeha svima onima koji se odazovu pozivu, a oni koji su se odazvali pozivu, očekivali su još i plijeno od zauzetih gradova i zemalja. Godine 1200. počele su pripreme za pohod. Očekivalo se da će se na poziv odazvati oko 4000 vitezova i 100000 pješaka. Za takvu je vojsku trebalo osigurati prijevoz i zatražena je pomoć od Dženove. Ona nije mogla udovoljiti toj molbi, nije imala dovoljno brodova. Zatim su križari otišli u Pizu i taj grad također nije mogao ispuniti molbu. A onda su križari otišli u Veneciju, gdje su došli kod Henrika Dandola, tada 90. godina starog i slijepog dužda Venecije. Grga u knjizi Jadransko more u sukobima i borbama kroz stoljeća piše Dužnim odgovori kako su to velike stvari koje oni traže, ali da će im ipak sagraditi brodove za prijevoz 4500 konja i 9000 konjušara, zatim brodove za prijevoz 4500 vitezova i 20.000 pješaka. Svete ljude i svetobrodovlje obskrbljivaće 9 mjeseci Venecija. Ukupna suma koju će križari platiti je 94 maraka. Pored toga izjavi duž da će Venecija spremiti 50 oružanih galija koje će pratiti križare i koje će ona opremiti i izdržavati o svom trošku, s tim da od osvojenog pripadne pola križarima, a pola Veneciji. Križarski poslanici prihvatili su te uvjete. Letačko veliko vijeće ih je odobrilo i veliki arsenal u Veneciji počeo je raditi punom parom. A kada je došlo vrijeme ukrcavanja križarske vojske, ustanovljeno je da križarima nedostaje još 34.000 srebrnih maraka. I sada se postavilo pitanje kako dalje. I tada je nastupio Henrik Dandolo. U spisu Osvojenje carigreda, kojeg je napisao jedan od poslanika križara, opisuje se kako je Dužd reagirao na tu situaciju. Kralj Ugarski oteo nam je zadar u slavenskoj zemlji, jedan od najutvrđenijih gradova na svijetu. Nikada ga nećemo pridobiti snagom što ju mi imamo, ako ga ne osvoje ovi ljudi. Zatražimo od njih da nam pomognu osvojiti ga i mi ćemo im odgoditi plaćanje 34.000 srebrnih maraka koje nam duguju sve do časa kad Bog dopusti da ih mi zajedno s njima stečemo. Eto, takav sporazum bi zatražen. Jedan dio križara protivio se napodu na Zadar, ali vođe križarskog pohoda odlučili su pristati na dužde prijedlog. 8. listopada taja flota isplovila iz Venecije, a 10. studenog došla je pred Zadar. I grad je bio zauzet, ali nije to bio kraj mletačkih borbi za taj ključni grad na istočnom Jadranu. Zadar je specifičan za Veneciju i svakako najvažniji grad koji je Venecija željela i uspjela zadobiti na istočnoj Jadranskoj obali. Treba znati da je Zadar Podizao protiv venecijanaca e, cijeli niz buna, 4, 5, 6, sad tu se povisničari e, dvoje, a ta razaranja Zadra su bila zaista e, i ovo vrijeme križarskog rata, a i poslije zaista vrlo jaka, vrlo drastična, e, opsade su trajale jako dugo, e, završavale su potpunim rušenjem grada, e, rušenjem gradskih zidina, e, protjerivanjem uglednih patricija. Dakle, Zadar je bio jedan veliki trnu ok u Veneciji i svaka ta zadarska protumletačka pobuna koja bi počinjala protjerivanjem letačkog neza na kraju bi bila skršena, a Zadrani bi bili poslani u progonstvo, grad bi bio porušen, nametane su teške sankcije. Zadar je bio glavni grad Almacije, tada daleko jači od Dubrovnika, centar Jadrana, gospodarsko jako, uporište, vojno, svakako grad ključ Mletačke dominacije na Istočnoj Adranskoj obali. E, trebam reći da u Duždavoj palači postoji nekoliko slika koje pokazuju opsadu Zadra i osvajanje Zadra. E, jedna od njih je rad Velikog Tintoreta. I te slike su upravo u onim salama u Duždavoj palači gdje su prikazane likovnim dijelima najveća osvajanja Veneci Venecijanske republike, dakle e, najveće pobjede, najveće bitke i najveći trijumfi Venecije što znači, što dovoljno govori koliko je Zadar zapravo za njih bio bitan. Križari i Mlečani ostali su u Zadru tijekom zime. Tijekom tog boravka Par su se puta, križari i mlećani su kobili i napunili gradske ulice mrtvima. Izgrada je pobjegao dobar dio stanovnika. Većina njih pobjegla je u biograd kojeg su prozvali novi zadar. Tijekom zime križari su potrošili većinu svojih zaliha. Nisu imali niti novaca, niti hrane za daljnje putovanje. I opet im je u pomoć došao Henrik Dantolo. Plemić Robert De Clari u svojoj kronici piše. Gospodo. Grčka je vrlo bogata zemlja, obilno obskrbljena svime. Čini mi se da bi bilo uputno kada bi našli dovoljnu izliku da odemo tamo i uzmemo hranu i ostale stvari kako bi se obnovili i tada bi lako mogli poći na put preko mora. Tada je Mark iz Bonifacio od Montserrata, jedan od vođa križara, ustao i rekao da je prošlog Božića bio na dvoru Filipo od Švapske, najmlađeg sina Fridriha I Barbarose i cara Svetog Rimskog carstva i da je tamo vidio mladića koji je bio brat careve žene Irene. Taj mladić je sin cara Izaka Angela od Carigrada, kojemu je njegov brat izdajom uzeo prijestolje. Tko god bi uspio pridobiti tog mladića, sigurno bi mogao otići u zemlju Carigradsku i uzeti hranu i ostale stvari, jer je taj mladić zakoniti nasljednik prijestolja. Aleksis IV. Angel došao je u zadar i križari i mlečani dobili su svoju izliku. Svrgnuli su s prijestolja Aleksisa trećeg i postavili Aleksisa četvrtog i njegovog brata Izaka. I sada se postavilo pitanje plaćanje usluge križarima i mlečanima. Car je platio 100.000 maraka i ta je suma ovako podijeljena. Pola je odmah otišlo mlečanima, pa još 34.000 maraka isplaćeno mlečanima kako bi se nadoknadio dug za prijevoz. I križarima je ostalo samo 16.000 maraka. I taj im novac nije bio dovoljan I tražili su još. Ali sada je novi car odbio dalje plaćati. I stari dušt, Henrik Dandolo, odlučio je ponovo pokazati zube. Robert de Clari piše. Što ti misliš da ćeš uraditi? Sjeti se da smo te mi podigli iz skromnog stanja. Učinili smo te gospodarom. I okrunili smo te za car. I ti nećeš poštovati sporazum s nama. Zar nećeš poštovati sporazum i nećeš još platiti? Ne, odgovorio je car, više neću platiti. Ne, rekao je Dužd. Bjedni dječače, mi smo te uzdigli iz blata i mi ćemo te baciti ponovno u blato. I budi siguran da ću ti od sada pa nadalje nanijeti svu štetu koju mogu. Dužd je bio čovjek od riječi. Mletačka i križarska vojska provalili su u grad i počeli su bijati i pljačkati. Mlečani su iz Carigrada opljačkali gotovo svo blago i njime su ukrasili Veneciju. Grad, koji je u svom početku bio malo naseljen na lagunama pod vlašću Bizanta, sada je zauzeo svoju nekadašnju metropolu. Carigradu i Bizantu nanesen je udarac, od kojeg se to carstvo i taj veličanstveni grad nikada više neće oporaviti. A dušt Henrik Dandolo pokopani je u Carigradu u Aji Sofiji njegov je grob uništen nakon što je Turska vojska zauzela grad 1453. godine kad je riječ o carigradu to je jedan križarski dio križarskog potvata u koji je Venecija spretno se uključila iznajmljivanjem brodova iskoristila i ove druge križare i uspjela u carigradu stječi, zahvaljujući svom umješnom duždu tada Henriku Dandolu, steče velike teritorije, velike pogodnosti, i tu počinje zapravo njena prava ekspanzija na istok. Venecija nakon 1204. stječe jedan dobar dio Carigrada, stječe uporišta za svoju trgovinu u Carigradu, ali stječe i Grčke otoke, Kretu, Krv, koji su opet bili na tom plovidbenom putu neophodni. Venecija uspostavlja i svoje kolonije u tim gradovima. Postojali su i u Carigradu, i u Kreti Cijeli, cijele četvrti samih venecijanaca, njihovih upravitelja, činovničkog osoblja, sudaca, poduzetnika, trgovaca. Dakle, stvara se jedna Venecija, u malom čak se grade crkve posvećene Svetom Marku. Dakle, nastojilo se napraviti malu Veneciju u svim tim njezinim najbitnijim punktovima. Henrik Dandolo, tvorac tog mletačkog prodora, na istok je čak želio biti sahranjen u Car, čak jedno vrijeme imao namjeru premjestiti sjedište Venecije u Carigrad. Eto, to je, koliko je to zapravo bio grad bitan za njih, ali i ta jedna etapa koja je onda Veneciju zaista e, stavila ovaj, u jednu poziciju dominantne, dominantne zemlje. Venecija imala velike suparnike, imala je e, Dženovu, imala je druge države, gra, gradove države, ali su uspjevala ili njih riješiti, staviti ih na neki način u drugi plan, ili postići sistem ravnoteže. Dakle, kombinacija ne samo diplomatskog umjeća, nego i kombinacija ratovanja i ne izbjegavanja borbe kad je ona bila nužna. Nije uvijek Venecija dobivala što je htjela i nije uvijek uspijevala izbići udarce svojih suparnika. U ljeto 1350. izbio je rat između starih suparnika Dženova i Venecije. Dženova je htjela istisnuti mletačku trgovinu iz Crnog mora. Venecija je pobjedila dženovešku flotu u bitci kod Negroponte. Sklopila je sporazum s bizanskim carem Ivanom Kanta Kuzenom kako bi uništila ženoveške postaje u Bizantu. Venecija je sklopila i sporazum s aragonskim kraljem Petrom, koji je također želio slomiti Dženovu. Sada je ženova trebala saveznika. I našla ga je u moćnom Ludoviku I Andžuvincu, hrvatsko-ugarskom kralju. I je kralj s Dženovom sklopio sporazum na propast grada i dužda Venecije. Venecija je možda bila u vrlo teškom trenutku i 1378. 70, 77, 8, kada Ludovikan Žuvinac, kralj koji je za nas bio vrlo bitan jer je se jedinio sjevernu i južnu Hrvatsku, zajedno sa Dženovom i drugim neprijateljima dolazi doslovno pred samu Veneciju. Kada je Venecija zaista bila blokirana. Ali Venecija se uvijek uspjevala na neki način izvuči. Sa, e, ne samo diplomatskim umjećem, Venecija je ratovala i puno venecijanaca je ostavilo svoje kosti e, diljem ratišta od e, fulanije pa sve do Grčkih otoka, Peloponeza, Levanta. Dakle, e, Njeni posjedi su se zaista branili e, vrlo grčevito i e, njihova povijest je ispunjena e, iznamenitim vojskovođima i <klično> raticima koji su znali e, i trudili se obraniti njene, njene posjede. Na tom jednom golemom teritoriju zapravo. U 12. stoljeću kao simbol Venecije ustaljuje se lav svetog Marka, atribut evanđelista Marka. Taj se lav od tada može naći na stijegu Mletačke republike i na mnogim zdanjima koje je podignula Venecija. Lovarka Čoralić u knjizi Venecija kraljica mora piše. Lav svetoga Marka pojavljuje se u različitim oblicima. Rampante, prikaz iz profila uspravan na stražnim šapama. In moleka prikaz sprijeda u sjedećem položaju s raširenim krilima i veseli fero, prikaz iz profila uspravan šapama podubire stijeg, kadkada sa, a kadkada i bez knjige. Najčešći prikaz pasante, kada je lav prikazan iz profila. Tri su mu noge položene na tlo, a četvrtom podržava otvorenu knjigu, u kojoj stoji upisano Mir tebi, Marko, moj evanđelistu. Prema predaji, u doba mira knjiga s nadpisom je otvorena, a u doba rata Lav je prikazan kako drži zatvorenu knjigu. Stijeg slavom Svetog Marka bio je simbol oko kojega su se okupljali stanovnici Venecije. A i gradu koji je nastao u laguni na brojnim otocima trebali su simboli oko kojega bi se izgradilo zajedništvo. Govori doktorica Lovorka Čoralić s Hrvatskog instituta za povijest. E, treba reći da je Venecija u početku e, uz taj tehnički problem povezivanja E, samoga grada bio je problem kako te ljude homogenizirati da se osjećaju kao pripadnici Venecije da, da oni osjećaju sebe kao venecijancima tu neku e, domoljubnu svijest razviti i tu se išlo na e, tu je upravo Sveti Marko kao zaštitnik Venecije odigrao presutnu ulogu e, Donošenje njegovih relikvija iz Aleksandrije gradnja bazilike Svetoga Marka gradnja Duždeve palače homogenizirala venecijance pod tim istim svetcem zaštitnikom dakle to je bio recimo jedan vrlo bitan e, u tom ranom periodu e, homogenizacije. Jer kažem, ti otoci su bili i udaljeni i slabo povezani i oni ljudi koji su bili s jedne strane ovaj, današnje grada i ovi s druge nisu imali osjećaj nekog velikog zajedništva. Kako se izgradila Venecija, ta kutica za nakit? Kako je Venecija vladala hrvatskim gradovima i otocima? Kada je dosegnula vrhunac svoje moći, a kada je i zašto ta moć počela opadati? O tome poslušajte sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste poglješ četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija, koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market, čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Daniel Turk, a emisiju radio vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.